Portret de adolescentă Erai atât de copilăroasă Încât aproape ți era teamă să privești copacii și stelele în ochi Dar nici de plecat nu plecai de lângă trunchiul copacului De sub stelele serii Și dacă mă gândesc mai bine În aerul din jurul tău nu se petrecea nimic Oare tu te uitai prin el ca printr-un ochean? Stelele serii, călătorind prin aerul proaspăt, îți spuneau ceva aparte. Și numai ție? Nu pot să știu nimic. Eu te priveam ori în până când privirile mele dădeau frunze albastre. Până când vântul mi le smulgea Ori ele singure Îngălbenite la pământ Și atunci abia Poate că venea toamna Dar dacă mă gândesc mai bine Nici de asta nu eram prea sigur Autor Nichita Stănescu Lectura Maya Martin